Son dövrdə siz tehtirəsiz, ekibirsiz şey. Mən harada çıxış etdikdə mühazirlərin birində demokratiya gözəl şeydir. İstəyirsən xristiyan ol, istəyirsən yahudi ol, istəyirsən müsəlman ol, istəyirsən mütləs ol. Sənə azarlıq olur. Bu sözü demişəm, demokratiya gözəl şeydir. Və demokratiya gözəl şeydir ifadəsinə bir çoxları İrab tutub deyirlər ki, bu küfürdür, bunu deməklə kaxir olmuşam, tövbə etməliyəm. İndi mən bu məsələyə aydanlık gətirməliyəm ki, qardaşlarım bunun nə olduğunu başa qüsünlər. Birinci sual verirəm. Məyər bir şeyə gözəldir deməklə, bu mənim əqidəmdir və ya həmin şey Allahın buyurduğundan gözəldir demək istəmişəm. Hə? Bu bir. İkincisi, bunu bu cür başa düşenler, derli su bu su, başa düşürürlerse onlar avam Ya da fitne fesat törenlendirirler. İkisinden beri, vay onların halına. Akhemen demokrasi İslam'dan üstündür veya onunla eynidir veya bu da bir dindir veya başka buna benzer sözler dememişim. Deməmişəm ki, bu dindir, Allahın buyurduğu kimi ondan üstündür və s. Belə söhbət almayayım. Gözəl şeydir demişəm. Və s. Və mən heç bir halda, indi açıq aydın bəyən edirəm, heç bir halda xalq hakimiyyətini Allahın hakimiyyətindən üstün tutmamışam. Tutmaram da. Çünki Allah tərqahında qəbul olan din yalnız İslam dinidir və demokratiya İslam dinindən üstün ola bilməz. Mənə İraq birisinə telefon vasitəsi dəzən gelib, İraq birisinə sual verdim. Dedim, səncə İslamı yaymağa ixtiyar verən demokratik rejim yaxşıdır, yoxsa Allahsızlığı təbliğ edən ateizm? dedi əlbəttə ki, demokratiya görürsən sən özün öz dilinlə dedin ki demokratiya yaxşıdır yox deyir mən nisbətəm dedim yəni yani ona nisbətdə bu yaxşıdır dedim bəs mən nəzirinmişdim mən deyəndə ki demokratiya gözəl şeydir mən də nisbətdə demişsin ona nisbətdə bu gözəldir çünki söhbətin əvvəlinə də qulaq asmaq lazımdır əvvəlində mən ateizmdən kommunizmdən danışırdım sonra gəlib bu söhbətə çıxdım da dedim ki demokratiya gözəl şeydir Əlbəttə ki, nə ateizm, nə demokraqi Allahın dini ilə müqayisə oluna bilməz. Lakin öz aralarında müqayisə olunduqda, biri digərindən gözəl sayıla bilər. Çünki bu rejimdə sənə tamamilə Allah ibadə etməyə icazə verilmir, Quranı tərcüm etməyə icazə verilmir, və s. və s. Bu rejimdə isə sən azad öz dinini yaşayırsın. İkinci, dəlik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhsabələrinin əziyyətlərə məruz qaldığını görəndə onları Həbəşistana, Nəcaşinin yanına göndərir. Və görür nə deyir? Göndərir və deyir ki, gedin Həbəşistana. Orada elə bir höşümdar vardır ki, bu heç kəsə zülm etmir. O diyar adilli olan, düzəl bir diyar. Belə də deyir: "Və hiya ardus Subhanallah. Meyə Habeşstanda İslam şəriəti hökmlərini gətirdi. Yoxsa Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onların məhkərlə müşriklərin arasında qalıb həqziyyət çəkməkdən isə xristianların arahının arasında rahat yaşamağını üstün hesab edib belə etdi. Müfrüşlərin qayda-qanunlarındansa xristianların qayda-qanunları nisbətən yaxşı idi deyə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrini Məhkədən Həbəşistana icrət etməyini əmr edəlir. Həbəşistan kralı xristiyan idi. Orada olan qayda qanunlar xristiyan qayda qanunları idi. O yeri, o qanunları Peyğəmbər s.ə.v. nisbətdə gözəl sayıb, adil hesab edib sahabələrini ora göndərdi. Yoxsa ki, kim deyə bilər ki, gözəl birdir. Gözəl bir şeydir. Xeyr, müstəfədə gözəldir. Və sahabelər də onun əmrinə tabe olub Həvəştana getdilər. Həvəştanda Həvəştan kralı ilə onların arasında söhbət oldu. Söhbət əsnasında Həvəştan kralı onlara sual verdi. "İsəmin peyğəmbəriniz sizə nə əmr edir?" Onlar da deyir ki, bizə ibadat etməyi, Allah tərəsi qurban verməyi, namaz görməyi, səhər və səhər və səhər gəlib çıxır bir sona, sonda Cəhər bin Ənbi Talib -i deyir ki, biz deyir, sənin ölkənə ənaş gətəmişik. Səni digərlərindən üstün seçmişik, üstün saymışıq və deyir, sənin yanında qalmağı rəqbət bəstəyir, yəni sənin yanında qalmaq istəyir. Bu bizim üçün daha xoşdur, daha xoşdur və biz bilirik ki, sən heç kəsə zülmətmə. Bu, o deməkdir ki, sahabelər Xristiyan dinəçiini qəlbən sevir Yox. Onun ədalətli olduğunu, gözəl xüsusiyyətlər olduğunu, zülm etmədiyini bəyənirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi də bunu bəyənib onları ora göndərdi. Nisbət-i Üçüncü dəy. Sual verən çaxirlərin qələbəsinə sevinmək olar mı? Əlbət səkmələr. Lakin nisbətdə kafirin qələbəsinə sevilmək olar. Bunu Allah buyurur. Allah. Uza Allah buyurur ki, Rumlular məqlub edildir. Ən yaxın yerdə, ən aşağı yerdə. Lakin onlar öz məqlubiyyətlərindən sonra qələbə salacaqlar. Bir neçə ilin ərzində. İç ildən il ərzində qələbə salacaqlar. Yeddildən sonra Rumlular qələbə salacaqlar. Allah sonat aləyə Ayənin dağlamı ilə, dağızan da, da, da, da deyir ki, əvvəldə, sonra da hökm Allahındır. Yəni, bunun belə olmasını Allah istəndir. Bu hökmü Allah verir. Ayənin axırında deyir, o gün möminlər sevinəcəklər. Subhanallah. Rumluların qələbəsinə möminlər sevinir. Müşriklərdənsə, yəni, atəş pərəslərdənsə, xristiyanların olması daha yaxşıdır. Çünki bunlar Allah'a biraz az dozu yaxındır. Lakin, ümumiyyətlə, xristiyanların olması yaxşıdırmı? İslamın olması yaxşıdır. Hizbətdə, rumluların qələbəsinə sahabələt edilir. Hizbətən. Dördüncü, məyər kafir möminə dost ola bilərmi? Sual verirəm. Ola bilər? Əlbəttə ki, yox. Amma Allah s.a. görür nə deyir? Deyir, La tajidanna ashadda an-naasi adawatan lilladheena aamanu al-yahooda walladheena ashraqu Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena aamanu alladheena qalu iman getirenlere karşı düşmancılık eden insanların en pis olduğunu göreceksin Biz hasbiserres ki diyenleri ise dikkat edin bishasbiserres ki diyenler Biz xasbərəsdik deyənləri isə, dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcək. Xasbərəs möminin dostu ola bilərmi? Müşriklərə nisbətdə, yahudilərə nisbətdə xasbərəslər möminlərə yaxın dostdur. Nisbətdə. Amma o, bizə dost ola bilməz. Bizim dostumuz ancaq Allahın dostlarıdır, möminlərdir və salamdır. 5 Allah Subhanahu tээlə buyurur: "Müşrik qadınlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin." Əlbəttə iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Təkəb bu ayəni götürsən, deyəcəksən, müşrik qadın nə qədər gözəl olsa da, onunla evlənmək haramdır. Çünki Allah Tala qadağan edir. Amma sual verə Hristiyan və yaxudi gözəl qadını gözəl hesab edib. Nə gözəl qadındır, deyib. Onun evlənmək olar? ola Hristiyan qadına və yaxud yaxudi bir qadına gözəl demək. Məhə, köfürdür. onu evlənmək köfürdür xeyr. Allah da Allah özü buna icadı verilir. Demək şəriəti tam başa düşmədik də. Bax, belə problemlər meydana çıxır. Belə səhvlərə yol verir Heç nədən küməsə çatır bu sözü deməmişdən əvvəl fikirləş görür, kürlə, nə lanışırsan? Bu söz çıxdısa, o küməsə gedib yaxışmalıdır. Yiyəsinə çatmalıdır. O da əgər yiyəsinə layiq deyilsə, dediyin adama layiq deyilsə, mən özü və qaydır. Günahını sən özün qazanırsın. Altıncı, tutaq ki, deyək ki, fərz edək ki, mən xəta etmişəm. Mömin-möminin xətası necə düzəldir? Nəsiyyət etməkdə. Gəl, nəsiyyət et, xətamı başa sal, əsaslandır, tövbə edin. Və Allah ki, tövbə edirəm. Yoxsa məni gözdən salmaq məxsədi ilə qeybət məclisləri qurmaq, sonra da bunu video-lentə yazıb dal-badal seriallar buraxmaq müsəlmana yaraşan iş deyil. Müsəlman deyirəm, ona görə onlar da müsəlmanlar. Lakin müsəlmana layiq hərəkəflər eləmirlər. Bunu deyənlərə və bunu dəqiqləşdirmədən, onların dediklərini zamanı arasında yayanlara Allah idrə et versin. Yeddinci, sələflərin birinin xətayı yol verdiyini sələflər daha doğrusu, birini xəfə yollerdiyini işləndə, onun üçün yetmiş cür üzür axaradırlar. Bəlkə buna görə edir. Bəlkə filan şeyə görə edir. Bəlkə məqsədi belə olur. Bəlkə buna görə edir. Yetmiş cür, hətta bəzilər deyilir ki, üzür tapmayanlar. Deyilir ki, bəlkə onun üzürü var, mən bilməyə. İbn Teymiyə Rahimahullah kitab yazıb. Qraf ulmələm Ayın alimələr. alimlərə olan məzəmmətlərin aradan qaldırılması. Kitabın adı belədir. Böy alimlərə qarşı kimlər ki dil uzadır, onların xətalarını axtarır, gözdən salmağa çalışır, İbn bu kitabda qısa şəkildə bəyan edir ki, bu alimlər adi insandır və xəta etmələri labuddur. Onlardan kimisi kimisina dəlil çatmadığından Kimisi özü də bilmədən zəif hədisə əsaslandığından, kimisi yaşadığı mühütün təsirindən, kimisi iki hədistən daha aşağı səviyyəli olan hədisə istinad edib qatva verməsindən, kimisindən ümumiyyətlə dəlil subudun başa dişmədiyindən və başqa-başa səbəblərdən yol yollayırlar. Nə olsun? Elməli xataya yol verə bilməz, iştihad edib xataya yol verə bilməz, həlbət edə bilər. O xətaları axtarıq, sonra gözdən salmaq məhsədi ilə zaman arasında o xataları yayanlar bilməlidirlər ki, Allah -tə s.ə.və əbət yerə bu hədisi nazil etməyir. Peyğəmbər s.ə.və deyil, mən səfərə musliməm, səfərəq Allahı yomun qıyaməm. Kim bir müsəlmanın eybinin örtüsü, Allah da onun eybinin Asa sən bu eibi hər tərəfə yayarsan ki, müşriklər, kafirlər, münafiqlər, kitab əhli və s. ləri baxıb buna gülsünlər, isim və ki, Əsifhan Allah, gör, bunların elm əhli nansıq ətalara yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt kiminsə səhvini düzətmək üçün deməzdir ki, deməzdi ki filan kəs belə edir. Dayın deyərdik ki, bəziləri belə edir ki, o qətanı dəsir. Deyir, məsələn, bəziləri namazda gözlərini yuxarı dikir. Halbuki, səzdəyə baxmalıdırlar. Bununla artıq başa salmaq istəyir səhabilərinə ki, bu səhvdir. Səzdəyəmək baxın. Heç vaxt, heç vaxt. Ad çəkməzdir. Çox nadir hallarda, əgər o adamı bəyan eləmək lazımdırsa, onda ab çəkərdir. 8-ci, iddia edən adam iddia etdiyi sözü yaxud nə isə subut etməyəndir. Yəni, şəriətlə gedən adamdırsa, yox, əgər başqa öz fikrinə uyur, yaxud başqa bir şeylə gedirsə, onunla heç danışmağa dəyilməz. Da şəriətlə gedən adamdırsa, Ona Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və bu hədisini deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, əgər haqqlar insanların iddiasına görə olsaydı, onda insanların bir qismi digərlərinin canını və malını halal sayardı. İdia edirlər ki, bu kafirdir və ya onun canı da halaldır, malı da halaldır, onun falan şeyi mənə çatmalıdır və s. və İddia edən dəlil-subut gətirməli, inkar etən isə an içməlidir. Peyğəmbər s.ə. İddia edən dəlil-subut gətirməlidir, inkar edən isə and içməlidir. Buna da bu hədisin tətbiqinə də bir dənə hədis kifayət edir. Yüzlərlə belə hədislər var. Əşas ibn-i Qeyis r.ə. Yahudi arasında mübahisət düşür. Hər ikisi Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir. Əşas iddiası olur. O deyir ki, bu torpaq məlim Yahudi ixtar edir ki, yox. Belə deyim, mənimdir. Dikkat edin. Peygamberə dost eləndə Müslimandır, Əş-Şəddadə Allaha adına Müslimandır. Yahudi isə çoxdur. Əhmədsəlləmin yaxın sahabəsi, ən çox istədiyim, lakin ona başqa münasibətdə Allahın qoyuluğu həddi aşmır. Hədir şey, sənin dəlil sübutun var mı? İdəyirətən e, ki, toqdaq sənəni. Dəli subutun var, hər şəhəs rədiyəlləndir, xeyri yaxsında. Sonra Yahudiya üst and deyir. Andiç ki, uyer sənəni. Yahudi andiçir. götürür. Hər xətrinə dəyir, inciyir, deyir ki, ya Rasulullah, andiçməyə nə var ki? Hər şəhəsə ilə başa düşür ki, andiçməyə boş edir. Elə dinləndə, kimisə malına ala elinə. O, ancaq sadəcə fani dünya malına dünyada əldə edəcək. Fani dünya malına dünyada əldə edəcək. Nə olsun? Qiyamət günü onu bilirsiniz, nə görsün? Allah s.ə. ayə nazir edir. Ali İmran surəsinin 77-ci ayəsini. Ayədə deyir ki, Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəsdilər üçün ahirətdə heç bir pay yoxdur. Bu bir. Ayağın ardınca deyir, Allah onları danışdırmayacaq. Diyamət günü onların üzünə baxmayacaq. Və onları təmizə çıxarmayacaqdır. Onlar üçün üz-üzü bir əzad hazırlanmışdır. Beş şey Allah salıb o ayağa sadalıyır. Beş əzad. Beş əzad. Birincisi, ahirətdə onların heç bir fay olmayacaq. İkincisi, Allah onları danışdırmayacaq. Ükincisi, diyamət günü onların üzünə baxmayacaq. Dördüncüsü onları təmizə çıxarmayacaq, beşincisi də onlar üçün üzücü Bütün bunlara əsaslanaraq mən bu məsələni həmin bu məsələyə müqayifə edirəm. İddiası tərəf demir ki, mən demokratiya gözəl şeydir deməklə küfr etmişəm, bu dəlil subutunu gətirsin. Bundan əvvəl nə qədər dəlillər gətirdim ki, bu söz küfrə davalət etmiş bu dəlil subutunu gətirsin, gətirə bilmirsə, onda mən andı çirəm, vallahi, vallahi, vallahi ki, bu məqsədlə deməmişəm. Əgər inanmırlarsa ki, mən bu məqsədlə deməmişəm, onda keçirəm sonuncu dəlilə, Hüzeyfəd İbn-i Yəmən radiyallahu anh verir ki, Nəcran əhlindən olan xristiyanlar Hristiyanlardan iki nəfər. Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir və İsa a.s. Peyğəmbər deyil Allahın oğlu olduğunu sübuta yetirmək üçün sübuta yetirmək üçün müxtəlif sözlər deyirlər. Müxtəlif dəlilər yetirirlər. Peyğəmbər s.ə.v. də onlara deyir, gedin. Bütün nə qədər uşaqlarınız, həyat yoldaşlarınız, cəmatınız, hamısını yığın, gətin. Siz də andı için, biz də. Siz də andı için ki o Allahın oğludu Biz andı çək yox, Allahın evsidir. Sonra Allahın lənəti olsun, yalandan sonlara. Xristiyanlar qayıdır, baş keçiklərinə bunu deyirlər, baş keçikləri lazım deyil. Allah andı olsun ki, əgər o preqəmbərdirsə, bu lənətdən sonra nə biz, nə də sonraki nəslimiz nicat tapmayacaq. Xristiyan, xristiyan olmağına baxmaq, qorxu. Qorxu ki, yalandan andı çay, Bu, lənətə düzarılacaq. Şimdi, qardaş, bu sözü deyənlər kimliyindən asılı olmayaraq, kim olur olsun, deyir, çox yaxşı. And iç ki, bu belədir. Mən and içmişəm, andım da yazılır, lenti yazsın. Şimdi, qarşı dirəkdə and içsin, sonra Allahın lənəti olsun yalan danışarlara. Mən ürətdən Allahdan istəyirəm ki, yalan danışana Allah lənət eləsin. Məsələm.